Catisma a XIX. Lăudați numele Domnului, lăudați lugi pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru, lăudați pe Domnul că este bun, cântați numele lui că este bun, că pe Iacob și l-a ales Domnul, pe Israel spre moștenire lui. Că eu am cunoscut că mare este Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezei. Toate câte a vrut Domnul, a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerile spre ploaie a făcut. El scoate vânturile din visteriile sale. El a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului, de la om până la dobitoc. Trimisa semne și minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul Amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului și toate stăpânirile Canaanului. Și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel. Poporului său, Doamne, numele Tău este în și pomenirea Ta înneam neam și în neam, că va judeca Domnul pe poporul său și de slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie toți cei cei fac pe dânsii și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari. Că în veac este mila lui, soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila lui, luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila lui, cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila lui și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila lui, cu mână tare și cu braț înalt, Că în este mila lui Cel ce a despărțit Marea Roșie în două Că în veac este mila lui Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei Că în veac este mila lui Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie Că în veac este mila lui Cel ce a trecut pe poporul lui prin pustie Că în este mila lui Cel ce a bătut împărați mari Că în veac este mila lui Cel ce a omorât împărați tari Că în este mila lui Pe Sihon împăratul amoreilor Că în este mila lui Și pe Og împăratul vasanului Că în veac este mila lui Și le-a dat pământul lor moștenire Că în veac este mila lui Moștenire lui Israel Robul lui Că în veac este mila lui că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi, Domnul, că în veac este mila Lui și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui, cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui, mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului Acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sion. În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre. Că acolo, cei ce ne-au robit pe noi, ne-au cerut nouă cântare, zicând, Cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita! Ierusalime, uitată să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Aduți aminte, Doamne, de fiul lui Dom, în ziua dărâmării Ierusalimului când ziceau, dărâmați-l, dărâmați-l până la temeliile lui. Fica Babilonului ticăloasa, fericit este Cel ce-ți va răzbăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă, fericit este Cel ce va apuca și va lovi pruncii tăi de piatră, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purrea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aliluia, aliluia, slavă ți -e Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți-e Dumnezeul nostru, slavă-ți-e, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate voi, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închina-mă voi în locașul tău cel sfânt și voi lăuda numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău, în orice zi te voi chema. De grab mă auzi, sporește în sufletul meu puterea, să te laude pe tine, Doamne, toți împărații pământului când vor auzi toate graiurile gurii tale și să cânte în căile Domnului că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază mă Împotriva vrăjmașilor mei, ai întins mâna ta și m-a izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine. Doamne, mila ta este în veac, Lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, mai și mai cunoscut. Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea, Tu ai priceput gândurile mele de departe, cărarea mea și firul vieții mele, Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut, că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult, tu mai zidit și ai pus peste mine mâna ta. Minunată este știința ta, mai presus de mine, este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul tău și de la fața ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, tu acolo ești. De mă voi pogorâ în iad, de față ești, de voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna ta mă va povățui și mă va ține dreapta ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa minunată. Minunate sunt lucrurile tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta se vor scrie toate. Zi de zi se vor săvârși și nici una din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și voi număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu tine, o de ucide pe păcătoși, Dumnezeule. Bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te greesc de rău, Doamne, și vrăjmașii îți hulesc numele tău. Oare nu pe cei ce te uresc pe tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor tăi m-am mâhnit? Cu ură de i-am murât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele, și vezi de este calea fără de legii în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de omul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă. Toată ziua îmi duceau război. Ascuțit-au limba lor ca a șarpelui, venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului. Scoate-mă de la oamenii nedrepti care au gândit să împiedece pașii mei pusu mi au cei mândri cursă mie și funii, curse au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zisam Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umblit ai capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele pe mâna păcătosului, viclenit-au împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trufească, vârful lațului lor, ostenela buzelor lor să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbuni aprinși, în foc aruncă-i pe ei, în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele tău și vor locui cei drepți în fața ta.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 Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strigat am către tine, auzi-mă, ia aminte glasul rugăciunii mele când strig către tine, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta. Ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele, iar cu oamenii cei ce fac fără de lege nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unt de lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor, auzise-vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu- sau oasele lor lângă iad căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelele celor ce fac fără de lege, că deavor în lor, păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am stigat, Cu glasul meu către Domnul m-am rugat, Vărsavoi voi înaintea Lui rugăciunea mea, Necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, În calea aceasta în care am umblat, Ascuns au cursă mie, Luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către tine, Doamne, Zisam: Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, Doamne. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, pentru credincioșia Ta... Auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu inti la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Măhnit e duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi -am aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat, de grab Auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu ți-ntoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea, arătând -mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta. Că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt Robul tău, slavă lui, și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.